величезного кошлатого пса, його улюблену баранячу лопатку. Хробарк в землю і для певності влівся за два кроки від схрону. Тож собачому захопленню не було меж. Нато коли одновухий злодюга потягав-потягав кістку та й повернув ошарашеному хробакові який навіть не гаркнув на викрадача. Дві сухарляві суки здивовано перезиралися й обгавкували мовчуна, який ігнорував їхні блохасті принади. Цяганкуватий хлопець, приятель Мардули, ще з позаранку у село Беату і особисто провів її до Самоїлової хати. Михаил кинувся до дружини, обняв, але з ніякоїв, і кодись зник, тому щаслива Беата вмить потрапила під опіку Терези Івонич і порозумілися з нею надзвичайно швидко. Ще й години не минуло, як обидві жінки, знай собі, шушукалися в кутку двору, і багато тільки те й робила, що дивувалася, слухаючи Терезині поради. Ні, не такими вона уявляла собі краківських купчих, зовсім не такими. У виснечому подейкували, що купецькі жінки, як ті кролиці, і дітей купа, і мужиків у постелі, наче мурашів кола розлитого меду. А красиня Терези була надзвичайно совісна, щиросердешна, чоловіка називали найнакше як хазяїн, Потомство виховувала в строгості і, слухаючи її, багато душею відчувала не бреше. Справді така. Багато райце ж у дівоцтві Сокаль навіть кілька разів замислилася, чи не забагато сумління, як на одну жінку. Відповіді вона не знала. Видно, Тереза щось відчула, бо урвала на півслові розповідь про дитячі болячки та методи боротьби з ними, і пильно глянула на Михайлову дружину. «Чоловік у мене гарний, – не заявила Тереза. Добрий, розумний, чесний. А Гендлерові з і совістю сама морока. Ні купити, ні продати, ні обхитрити». От і доводиться. Тереза не докінчила, покліпала довжелезними віями і повернулася до розмови про пітничку та здуті животики. Надвечір прийомні діти Самоїла Баси почали сходитися до батькової могили. Коли кожен із них у свій час покидав шафляри, батько вимагав от пташеняти заприсягтися. Ніч на сироковини від заходу до сходу просидіти при місці його останнього спочину. Чимось це нагадувало старі гуральські казки. Ходив старший син на батькову могилу, та не дійшов, ходив середній, Заснув на цвинтарі, а молодший цілу ніч висидів і дістались йому до ранку меч-саморуб, кінь-крилач і образ-самобранець. На таку спащину Самоїлові приймаки не сподівалися, але дано батькові обіцянку мали намір виконати. А й справді, чому не посидіти в ніч, коли заходять сороковини? Над батьківською могилою, не поміркувати про покійного та про власне життя, як там воно склалося, може воно і непогано стати помовчати та подумати? Скажи батьку Самоїли, як жити далі, це тобі не меч саморуб. Перед самим виходом, коли сонце. Розхлюпалося червоним вогнищем об вершину кривання, Михал усе-таки набрався сміливості і зайшов провідати морду.